Belső közlés Tal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. márk Belső közlés Kívánok, a Klub Rádió Zenés Irodalmi műsorának mikrofonjánál várj Györgyet a Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költő vagy egy író olvassa fel megjelenés előtt álló munkáit, prózáját, verseit, és elhozza magával azokat a számokat is, amelyeket meg akar mutatni önöknek. A mai adásban Kornis Mihály a vendégünk, aki a Szétszín Irodalmi és Művészeti Akadémián elmondott székfoglaló ből fog felolvasni. A SZIMA az Akadémia tavaly választotta tagjául, ez tehát az apropó, azóta akadémikus, és ezen kívül természetesen fogunk beszélgetni majd a gazdag és sokszínű életművéről, valamint az életéről is, és amivel indítanánk, akkor legyen tehát az adás apropója, vagyis a szöveg, amelyet fel fogsz nekünk olvasni nem sokára, tehát mint mondtam, az idén a Széchenyi és Irodalmi Művészeti Akadémián tartott beszédetből származik, egy Vázlat. Megnyugtatom az olvasót, csak a beszéd vázlata egy rövid tömörszöveg. Igen, jeleztem is, hogy, hogy abból van nem az egész. A címe az nagyon inspiráló, az, és persze egy kicsit ijesztő is az, hogy rendkívüli állapot, és akkor ragadjunk is meg bevezetőként ennél. Mikor van rendkívüli állapot? Honnan tudjuk, hogy rendkívüli állapot állt be? Mondanál erről pár felvezető szót? Uh... Nagyon édes vagy, júdi, de az az igazság, hogy a rendkívüli állapot az egy másik művem címe, egy dráma címe. Ennek az a címe, hogy a logosz zárójel a szó helyzetéről. Ha ti úgy értitek, hogy ennek az a címe, hogy a rendkívüli állapot, úgy gondolom ez a szerkesztő pályimárk ötlete lehet, én nem vagyok ellene, de ez, ha megjelenik, mint hogy a székfoglalónak is ez volt a címe, a szó a logosz helyzetéről címmel jelenik meg. Oké, okay. akkor módosítsunk kicsit a... Írtam, hogy <gül> Igen, világos a egy... dráma, oké, okay, csak a... Jó, menjünk is tovább. Egyébként tényleg azt gondolom, hogy bizonyos értelemben lehetne ez a cím, igen, mint majd látni fogjuk. Mi az, ami, és akkor itt vissza is térhetünk arra, ami most rendkívüli, vagy változás, ami a szó, vagyis a logosz helyzetében megváltozott. Mi az, ami, ami mi az a változás, amit mint egy követni kíván a Hát az, az, az igazság, hogy ezt fogom Világos. elmondani. E, e, pontosan ez van leírva. Annyit bocsájtanék talán előre, hogy én gyakorlatilag 23 éves koromban merészeltem először írni, és addig is azért nem írtam, mert úgy gondoltam, hogy a szó helyzete alapjában megváltozott a második világháborúban történtek. A fasizmus és az emberírtás és a világ felének az elpusztulása, vagy szóval az a hatás, az a, egy szemét halom tetején élünk, egy ö, ö, diktatúra alatt, egy ö, megszállt országban, és nem volt teljesen világos az én nemzedékem számára, vagy a azok közül, azok számára, akikkel én egyívású voltam, hogy ilyen helyzetben egyáltalán lehet egy irodalmat művelni, és ha igen, milyen fajtát. Hát ugye erre adott választ a maga életművével egyfelől Petri György, másfelől Tandori Dezső, harmadrészt, egy csak egy harmadik félét, Tarsándor, és még volt néhány érvényes, tragikus vagy fenséges életmű, az én életművem sem egyéb, mint arra a kérdésre adott válasz, kísérletek sora, hogy mit lehet csinálni egy olyan helyzetben, amikor a szó, a logosz, mondjuk így az igaz szó, nincs törvényes helyzetben. Világos. És mire jut ki? ki? volt az, aki igazán rádöbbentett téged? Vagy kik voltak azok, akik rádöbbentettek téged arra, hogy nem magától értetődő megszólalni? Ez egy zsigeri tapasztalat volt, gyakorlatilag születésed óta meglévő bizonyosság, vagy olvasmány tapasztalat? Hát ö, ö, nekem Petőfi volt a legnagyobb élmény kisfiúkoromban, Uh, amikor már uh, 8-10 éves voltam, akkor uh, elkezdtem érdeklődni hevesen József Attila iránt. József Mert, ad... A Petőfi már előtte lévő élmény A Petőfi volt. 5 éves koromban János Vitézzel az apám felolvasásában, és uh, az anyám tyúkja, és egyáltalán Petőfi szerintem nagyon közel van egy fiú lelkéhez, különösen 1955-56-ban. az 56-os forradalom, az a márciusi forradalom ismétlése, megismétlődése volt, függetlenül, hogy ez igaz volt-e vagy nem, de hát úgy értelmeztem, a Kossuth jelvények a sapkán, amelyek később elkobzásra kerültek, tehát nagyon nehéz ebben, nem akarok belemenni. És nagyon... ezt át is élted? Tehát elevenen átélted hét évesen ezt a tapasztalatot, hogy hát meg is nem ismétlődik? Nem tudtam volna hogy megír, annyi, annyit írni, hanem életem legnagyobb élménye lett volna 1956 az az értekes, vagy a, szerintem nem érdekes, az a helyzet, hogy nem tudom miért csinálnak úgy, hogy egy hét és fél éves gyerek az nem egy felnőtt lélek bizonyos értelemben. Sose voltam tehetségesebb, mint nyolc éves koromba. Uh -huh. Hát az uh -huh. az igazság, hogy azt az időszakot álmodom újból és újból, és szerintem nem egyedül én vissza, amikor írok, hogy megpróbálok olyan elfogulatlan és lehetőség tiszta tekintettel ránézni a dolgokra, mint kiskoromba. Akkor kérjük, hogy olvast fel a A mai helyzetben sem a hatalomnak, sem ellenzékének nem kell felelősséget vállalnia azért, amit mond. Az ellenzék nem tudja, a hatalomnak pedig már nem szükséges bizonyítani az igazát. Mindkettő azt mond, amit akar. Ez új fejlemény. Az új hatalom alapfeltevése szerint a valóság az ő tettei által terem. Ez az egyetlen realitás, ami az övé, és csak az övé. Szavazógépként működtetett úgynevezett parlamentje segítségével új meg új rendelkezéseit formálisan törvénybeiktatja, ám törvénytelen törvénybe, parlamentje, a parlament paródiája, mivel a törvényhatósági választások csupán formailag törvényesek, gyakorlatilag lebonyolítások módjában például, a regnáló hatalom kézben tartói által irányíthatóak. Igen fontos, hogy ezt a világon mindenki tudja. És azt kérdezi az új hatalom. Ugyan ki dönti el, hogy mi törvényes, és mi nem az? Ő dönti el. A szó, immár nem több illékony idegméregnél, tudatmódosító szere a hatalomnak, és elkobozhatatlan fegyvere, használat után semmibe tűnő, robbanóanyag. Csak a hatása maradandó, hiszen a hatalom mondja, és mégis hazugság. A szónak tartalma nincs, de üzenete van. Először is azt üzeni, hogy büntetlenül kimondható volt. Ez pedig azt üzeni, hogy az é a hatalom, aki megteheti, hogy a szavak ne jelentsenek semmit. Az új hatalom visszaél a logosz hatalmával, de él vele, nyer vele, azt tesz általa, amit akar. Kettő. Mi az, hogy igaz szó? Ki ellenőrzi? Én így mondom, te úgy mondod, én hazudok rólad, te nem hazudsz rólam, vagy azt állítod, hogy nem hazudsz rólam. Mi a különbség? A tömegek szemében, igaz és hazug között, az teremt különbséget, kilakol meg azért, amit tesz, függetlenül attól, hogy mit mond. Ami ellen az emberek nem védekezhetnek, az erős érv ma. Amit elereszthetnek a fülük mellett, az gyönge. Ez a hatalom és népe a hivatalos intézkedést tekinti valóságos tetnek. Miután a hazugság kimondhatósága által utat a tetnek, a szó, a logosz nyomtalanul elillan, elfelejtik, azért mert csak duma, a hatalom jele. A hatalom pecsétje, nem több. Már a tegnap mondotra sem emlékezik senki, mert a szavak már nem érdekesek. Egyszerűen nincs mihez mérni őket. Nincs mérték, szellemi értelemben vitathatatlan etalon. A Bibliától a fasizmusig és a marxizmus leninizmusig az összes eszme megbukott. Erőpolitika van szavak helyett. A tett esztelensége nem érve hatékonyságával szemben. Az új hatalom politikai lépéseinek nemzetközi fórumokon viharos elutasításban részesülő fogadtatása, az elfogadhatósága szempontjából nem érv, hanem, mint mondják, tünet, hiszti, amire nem válaszolni kell, hanem lépni, így mondják. Először is a politikai válságot verbálisan áthidalni, így nevezik a hazugságot, azután tenni egy olyat mindannak a tetejébe, amit addig tettek, ami még sokkal súlyosabb helyzetet teremt, még sokkal messzebb megy az elfogadhatatlanság szempontjából, mint az előző. Így az ellene fellépő folyamatosan növeli fellépése kockázatát, hiszen ha fellépése nyomatékául nem alkalmaz valamilyen értelmes szavaktól független erőt, és most már sokkal jelentékenyebbet lesz kénytelen alkalmazni, mint először, amikor értelmes érvekkel tette csak szóvá az elfogadhatatlant, de avval értelmes érvekkel a kritikus ellenerő csak a gyöngeségét bizonyítja, azon tömegek előtt, akik már beszélik az új nyelvet, és csak az új nyelvet beszélik, az arcátlanság nyelvét. Ennek a stratégiának a sikeréhez előző évtizedek óta lépésről lépésre növelt hazugságok akadálytalan térnyerése büntetlenül elkövethető legitim tetté nyitott a számunkra utat. A liberális politika gyenge, ha ellenséggel találja magát szembe, mert az nem megtárgyalni akarja vele a dolgokat, hanem elpusztítani. Három. Miért nem tudjuk, hogy mi a tendő azzal szemben, aki az ember, vagyis a logosz ellensége? Mert nincs törvény. Ezt nagybetűvel értem, ezt a törvényt. A mózesi kőtáblák tekintéje porrá lett. Az első világháború kirobbanása óta nincsenek globálisan legitim keretek, informálisan kötelező és minden körülmények között szankcionált büntettek. A politikai bűnöket szinte lehetetlen büntetni. Sztálin és Hitler még azt hitte, hogy a diktatúrának a terror elengedhetetlen része. Mára. És az új hatalom szempontjából ez roppant fontos. Világos lett, hogy nincs szükség terrorra az egyeduralomhoz. Ha a hazugság, államrezón, jól lehet tabu, kimondhatatlan, hogy az. Ez annál erősebb tény, azért és éppen azért világos beszéd. Az állampolgár annál pontosabban tudja, mihez tartsa magát. Kihirdettetett, akinek gyomra van hozzá a megfélemlítéssel alátámasztott hazugság Esperantóját, elsajátíthatja. Aki ezen a nyelven hajlandó beszélni, az képes mondjuk vagyon gyűjteni. Aki nem hajlandó, az előbb-utóbb így vagy úgy koldusbutra jut, magától megsemmisül, magától. Először politikailag, majd szociálisan, végül fizikailag is. Beszélni viszont mindenkinek szabad. A fogalmak már zsetonok csak, értékük az ulti csataként felfogott történelmi szituáció aktuális partijának, aktuális állásától függ. Az ellenzéket, hogy a harcos újságírókat nem kell börtönbe csukni azért, mert telitorokból szidják a vezért, bátran hülyészhetik, mert ezzel még segítenek is neki. Így válik nyilvánvalóvá, hogy tenni ellene nem tudnak, így akik eldöntötték, hogy a vezető réteg nyelvén hazudnak, azok már tudják, hogy egy igaz állítás önmagában nem érv. Majd, hogy nem önmaga ellenérve. Mert a tettek csapjától megfelelő intézkedésekkel, törvényes intézkedésekkel erre hatalomtalan tiltakozók hiába beszélnek szavaik, valóságos politikai cselekvés lehetősége nélkül gyorsan kiüresednek, napról napra mélyebben hozzáüresednek a hatalmi erőszak értelmetlenségéhez. Ha győzni akarnak, akkor hazudniuk kéne egy nagyobbat annál, mint amit most hallanak. De ha a szavak nem azt jelentik, amit jelentenek, hanem az ellenkezőjét, az a pusztulást jelenti. Az új hatalom potenciája abban áll, hogy megfordíthatatlan folyamatok indítására képes, pillanatról pillanatra, amivel pillanatról pillanatra tartja fenn a hatalmát. Jellemzője ennek a potenciának, tehát, hogy építeni nem képes, mert ami megfordíthatatlan, az entropikus, vagyis a nulla felé tart. Kevéssé valószínű tehát, hogy az új hatalom nem mindazokkal együtt fog megsemmisülni, akiken uralkodik. Együtt vesznek, ahogyan Dugovics Titus a mélységbe magával rántotta az küzdőt is. Sajnos. Négy. Végezetül már csak arra kell válaszolnom, miért és hogyan lehetséges mindez. Hát úgy, hogy az úgy mond civilizált emberiség a XX. század borzalmait. A két világháborút az idézőjel elintézett ügyek dossziéjába tette, a kommunizmusnak nevezett bolsavik fasizmus bukásakor, mint a történelem értelmetlen, voltaképpen felesleges, érdemleges következmények nélküli kitérőjét tekinti az egészet, aminek a jövőre nézve jelentése nincs. Túl vagyunk rajta, idézet zsákutca volt, idézőjelbe így azt, ami az idézőjelben feldolgozhatatlan múltból ered, a mai összes negatív világtörténést legfőbb túlkapásnak, esetleg érthetetlen és borzalmas túlkapásnak minősíti. Nem tekinti. Orbán Viktor nincs. Európa nem csak a 20. századra, de már a 21. nek az első évtizedére sem emlékszik, még a jelenét sem követi, nincs a tudatában, nincs jelen benne. Nézi, bámulja, nézzük, bámuljuk, mint nézők, ahogyan a még élő irakiak is mások lefejezését. Sötétségben élünk. Ez volt eh, tulajdonképpen a magva annak, amit eh, a. Eh, Tudományos Akadémián 2014. február 27-én másfél órában mondtam el. Nyilván számítottál arra a kérdésre, amelyet kénytelen is leszek föltenni, mert hát nem lehet, nem is bizonyára már elhangzott, hogy Ebből tehát akkor mi következik ránk nézve? Úgy értem, hogy ugye Kertész Imrőnek van ez a híres mondata, ami rémel arra, amit elmondtál, hogy persze a törvény végérvényesen visszavonatott, ez a nácizmusnak a legfontosabb emblematikus üzenete, de mégis, ha ezt megértjük, akkor a, abban, a, abban az árnyékban, amelyet a holokauszt hosszú sötét árnyékában csak valamiféle felismerésre tehetünk szert, és ekkor idézi Thomas Mant az elbeszélés szelleme, úgymond, amit ugye ő talált ki egy kései regényében, újra mondja majd a kőbevésett szavakat, vagyis visszamenőleg érvényesé tehető újra az törvény, és a szavak ismét jelentenek valamit. Te látsz erre valamilyen lehetőséget? Le, bár, van bármi esélye annak, hogy visszatérjünk egy olyan korba, amikor újra érvényes lesz a szó? É, nézd, nem szeretnék... Minden tudónak látszani, Vagy a, a, a, hogy mintha úgy tűnnék, hogy tudok bármit is. Hogy a szóval valami komoly merénylet történt, és nem is most történt, ennél sokkal komolyabb történt 17-ben, Lenin szájából, aztán a 20-as évektől, Hitler szájából, és és aztán még nagyon sok a szájából, nagyon sokféleképpen, és amit én, amiben, amit én mondani akarok, ami ebben új, hogy én szerintem nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, természetesen nem, tehát tulajdonképpen ez nem egy olyan dolog, amiben a mi sajátos kicsi helyzetünk alapvetően különbözne, mármint a szó helyzete tekintetében a, a, világhelyzet. a világhelyzettől, de akkor ez egy olyan helyzet, amire ugye, az előadásomban is utaltam, mondtam, nem válaszolt az establishment. Úgy tett, mintha elintézte volna, holott ott nem intézte, ne, ne, nem derült ki, hogy Churchill és Roosevelt miért nem bombázta az Auschwitz felé vezető vasútvonalakat, amikor már tudta, hogy halálgyárak működnek a különféle Auschwitzok barakjaiban. Miért nem? ez csak egy kérdés, még volna 19 kérdés és ugyanígy megkérdezhetném, miért tűrte a civilizált világ, hogy Kambodzsában 75 és 79 között kiírtsanak 4 millió embert, 4 millió embert, és ha ez így van, hogyan beszélhetünk egyáltalán globalizációról? Mit jelent az, hogy egy világban élünk, egy földgolyón élünk, vagy, vagy, vagy ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk, ha a legelemibb tekintetben, az élet tekintetében sem sikerül a jognak érvényt szerezni, mármint az ember élethez való jogának. Jó. Ugye világos, hogy ebben az ijányban bár nagyon fontos lenne, most nem fogunk tudni tovább menni. Az egyetlen dolog, amiről tudunk beszélni, az az, hogy hogyan próbáltat te személyes életműved érvényt szerezni valamilyen módon a szónak. Ugye rögtön az indulásodtól, ugye a Végreért című egészen kiváló elbeszélés kötettől, ami akkoriban igazi irodalmi százáció volt, amikor megjelent egy, egy túl hangos és méltó indulás. A látomásosság, az irónia és a tragikus egészen sajátos keveréke keveredett ki a szövegeiben, és ezt mondjam, a kritika egyöntetűen ünnepelte akkoriban. Ma nem tudom, milyen sűrűn szoktad visszanézni az indulásod, de te ma hogy látod, hogyan emlékszel vissza erre a kezdő periódusra, mert nekem úgy tűnt, hogy akkor majdnem olyan tehetséges vagy, amikor indulsz, mint nyolc évesen voltál. Egészen <haz> nagyon. <haz> <haz> <haz> <haz> <haz> Úgy emlékszem vissza rám mint egy csodára, amelyik csoda abból következett, hogy a saját legbelső hangomnak engedelmeskedtem, ami abban a szituációban, hogy hagyjam a pályát, és megpróbáljak semmiből élve író lenni a akkoriban megismerkedett, megtalált barátom Petri Gyuri tanácsát követve. A pálya az a színházi pálya volt? Igen, a színházrendezői pályát. Tehát magyarán feladjam az egzisztenciámat, és azt csináljam, amihez kedven van, bár egyáltalán nem biztos, hogy értek hozzá, írjak. Éh, és hát ezt már még jószor elmeséltem, úgyhogy nem fogom múlva elmesélni. Inkább azt tartom érdekesnek, hogy éh, az irodalmi kritika, és a, nem az olvasók, hanem a, az eszt, magyar establishment, az igyekszik engem úgy, vagy nem igyekszik, az a véleménye, az a meggyőződése, hogy igazán jó a végreélzködetem volt, és utána még írtam jó dolgokat, de már soha többi olyan érdekes nem tudtam lenni, mint a végreélznél. Én meg úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent csináltam, amit én csináltam, abban nem a... Micsoda érdekes tulajdonképpen soha, hanem a hogyan. És ebben a tekintetben, eh, hogy én egy boldog ember vagyok. Tehát nekem nincs két egyforma könyvem. Én írtam egy elbeszélés kötetet, egy regényt, egy. Mondjuk, egy, mondjuk több eszélkötetet írtam, de azból tulajdonképpen egy válogatott eszélkötet lesz érvényes, a feliratok a fehér égen. írtam darabokat, addig, amíg érdekelt a színház. Ma már annyira nem érdekel, hogy 15 éve nem, nem járok színházba, beszélni. és e, foglalkoztam kádár, a kádárizmussal, a problematikával, mert Angyal István e, nekem, mivel őrsi István tulajdonképpen e, Szellemi nevelő apám volt, és az ő legjobb barátja volt az angyal, és én még megismerkedtem az angyal az nénivel, angyalnak a mostoha anyjával, mert az édesanyját Auschwitzban megölték, aki, eh, a, akitől hallottam tulajdonképpen a legendát, meg Gálióskától is a legendát. Tudja, csak azt akarom mondani, hogy, tudod, én. én Először is a személyességbe hiszek, másodszor az élő szóba hiszek, harmadszor abba hiszek, hogy az ember teljes testtel legyen a mögött, amit csinál. Ne törődjön soha azzal, hogy éppen, na de ezt először megcsinálni volt a legnehezebb, és nyilván a legeredményesebb is, ne törődjön azzal, hogy mások mit gondolnak, helyesnek, érvényesnek, irodalmilag, vagy világnézetileg értékesnek, azt csinálja, amit akar. A Petri számára az volt a roppant meglepő az én egész kialakuló írói világomban, hogy az az ő költészete ihletésére jött létre, és szorosan ellentétes azzal, amit ő mond, az én világom egy életteli, tragikus, de inkább tragikomikus és, és mindenféleképpen reménykedő, reménykedő fajta hang. Ez a hang igazság szerint nem változott bennem soha, most például próbáltam erotikus novellákat írni, de rájöttem... Erotikus novellákat? Igen, ezt én magamnak így találtam ki, meg gondoltam, akkor lehet eladni, hogyha valami ilyesmit mondok. De amikor az erotikával elkezdtem foglalkozni, rájöttem, hogy szerelmes novellákat tudok írni. A szerelmes novellában lehet egyedül izgalmas valami annyira, hogy erotikusnak nevezzem. Tehát... Már irodalmi szinten, természetesen nem irodalmi, zsigeri szinten nagyon könnyű az embernek zsigerileg boldog magát, de íróilag, hogy tudnék, a szó, a logosz érvényes legyen, akkor ezért rájöttem, hogy nem valóságos történeteket fogok megírni. Az a novellasorozat, ami mostánban dolgozom, az erotikus képzeletvilágában játszódik, tehát... Olyan történeteket írok meg, amik meg se történtek, de a fejemben lejátszódtak, mert úgy gondolom, hogy az erotikus képzelet szabadsága egy olyan világban, ahol amelyik igyekszik a pornográfia e, e, és a politikai pornográfia révén mindent e, üzletté tenni, ez tulajdonképpen egy szabad tett, ha nem valóság, hanem kvázi költői valóság. De most azt hiszem, nagyon szétcsapunktam. Jó, nem lehet nem beszélni majd tovább az erotikáról, fogunk is, előtte azonban meghallgatjuk Szaló kiágít Rózsáfavirit. <Szorítan> Rózsafavirít az ablakom alatt, Néket küldöm minden levelét. A rózsalevelén megírom neked azt, Hogy a szívem mindig a tér. Nélküled az élet szomorú akár a tél, De nyár lehetne rögtön ha te hozzám jönnél, rózsa Rózsafavirít az ablakom alatt, néked küldöm minden levelét. Csöndes éjszakák honán, Hallgatom a vágydalát, hozzád kergetem a lelkem sóhaját. Ide süt a holtsugár és egy tücsök muzsikát, után, hogy a Zerotikával hát bizonyos értelemben vezettük fel, vagy legalábbis az után tértünk rá erre a számra. Nem lehet nem megkérdezni azt, hogy tulajdonképpen mi vonz, mint hallani fogjuk, van még két szám, szintén szaló kiágítva. Mi vonz hozzá ennyire, hogy ugye kizárólag őt hoztad most a műsorba. E É, hát egyszerűen szeretem a szalóki Ágit. Mondhatom, hogy a példaképem. Hmm. Ő, a, ő ugyanazt csinálja, amit én a legjobb formájában, olyan, mint én a legjobb formámban vagyok. Személyessé teszi a ready <gül> a, me, Talál a szemétdombon egy dalt, a szájára veszi, és népművészetté teszi. És, és, mm. és mind a három dal, amit el fog énekelni, abból kettő sláger, egyet egy nagy magyar költőért, majd akkor fog róla beszélni. Az az igazság, hogy, hogy, hogy igen, tehát viccből mondtam, hogy a példaképpen, mert a barátom is... vissza de, nagyon szép De valójában, volt. valójában, valójában... valójában ez, ez, ez igaz, tehát mi úgy leszagoljuk le egymásról. Tehát elég gyakran fordul elő. Például Borbé szilártól amikor a napkönyvet írtam, kaptam egy kunikornis fe, fehér kínai ö, fehér lovat, ami, tehát egy egyszarbút, egy, egy, egy, egy doboz érkezett meg hozzánk, és kinyitottam és, és, és én nem is ismertem személyesen addig, a, ö, tehát még csak, levelezt, még csak nem is leveleztünk, csak tudtunk éppen egymásról, ennyi volt az egész, és ez nagyon jellemző a Szilárdra, akiről különben eszembe jutott akkor, amikor beszéltél a Kertészímre eh, eh, eszméről, hogy ha valakit érdekelne, hogy ki volt, hogy hogyan eh, eh, fejlődött tovább az a gondolat, amit a holokopszt kultúrájában Kertész Ákos megpendített, Borbé Szilárd eszélyt kellene olvasnia nagyon sok embernek, mert Borbé igen jelentős személyisége, eh, friss halottja a magyar irodalomnak, aki nagyon fontos dolgokat, írt meg, például a szó helyzetével, illetve a, az alapproblémám feldolgozatlanságával kapcsolatban, és nem, nem nincs benne a magyar közbeszédben, pedig valójában ilyesmik miatt halt meg. Tehát ő megírta a nincsteleneket, a saját vé, végtelen kegyetlen és reménytelen gyerekkorát, és azt az alapot, amitől a, a számára, akinek a számára lóza, Szó szoros értelmében a világon a legfontosabb volt, tűrhetetlen volt, és ellentétben velem, akinek szerencséje volt, és egy szerető életteli család meleg sugárzásában nőttem fel, ő éppen ellenkezőleg, nem is mondom végig az egészet, csak azt akarom mondani, hogy azért keverettem be bele, hogy van szüntelen a legkülönbözőbb műfajokban, a legkülönbözőbb emberek között egy, egy, egy összeizzás bizonyos dolgoknál. Teljesen világos, tudta, hogy É, én ő előbb tudta, hogy mi az, ami ne, belőle nekem fontos, mint én, hogy belőle nekem, de amikor rájöttem, akkor honlantól kezdve nekem egy fárosz volt, mert az Imre gondolatait senki nem tudta folytatni, csak a, csak a szilárd. szilárd. Bocsánat. Csak nem, úgy köszönöm, belőle. hogy elmondtad. A, és abszolút ide is tartozik, hogy ki tudta folytatni kertész Imre gondolatait. A pályád egyik nagy pillanata, vagy egyik csúcsa a Dunasírató című szöveg, amelyik a, a monológ technikája, a borzasztóan karakteres nyelve, és a világa nagyon hasonlít a legkorai belbeszéléseidhez, és mint hogyha ez lenne ennek a dolognak a csúcsa. Hogy te is úgy érzed, hogy itt for, mint ahogy nagyon sokan, hogy itt fordult meg valami a pályádon, hogy ez egy egészen kivételes és kiemelkedő pillanat volt? Tehát egy ilyen nagy útjelző, vagy nem tudom, igen, eh, fárosz, eh, eh, Erről nagyon édes vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jó a véleményed róla. Nádas Péter nemrégiben publikált, vagy felolvasott egy olyan szöveget, amelyik, ha jól értem, az én Dunasiratom témáját a maga hallatlanul magasrendű írói eszközeivel dolgozza meg, és éli bele magát lényegében ugyanabban a helyzetbe, amit én megírni igyekeztem, sokkal hosszabban epikusabban, méltóbban. Nem hiszem, hogy az én szövegem mérhető lenne a majd elkészült fantasztikus, hatalmas Nádas Péter művel egyfelől. Másfelől a Dunasirató az én életemben egy, megint egy csoda volt, egy olyan élmény, amelyik után nem tudtam mást mondani, mint ahogy köszönöm, uram, hogy élhetek. Tudni én kilenc évig nem bírtam prózát írni. Az alatt írtam három darabot. Nagyon sok mindent csináltam, csak úgy, mint ahogyan a mesébe vagy a Bibliába lepecsételte valaki a számat. És egyszer, egy indiferens helyzetbe, amikor a legmélyebben magam alatt voltam, valaki azt mondta, hogy lesz egy hajókirándulás, ahol valamit kellene írnod a Dunáról, és én, kétségbe esve, hogy már kilenc éve nem tudok semmit se írni, miért pont erről tudnék, leültem egy papír elé, és odaírtam, hogy nekem a donáról a hullák jutnak eszembe. Mert ez volt az igazság, és ugye először leírja az ember azt, ami először eszébe jut. És megismételtem háromszor ezt a szót, hogy a hullák. Pontosabban kétszer, de hát háromszor írtam le a hullák. És ez, mint egy kopogtatás, Kinyitott bennem egy ajtót, és ugyanazt éreztem, mint a végreélzben, és még néhányszor életemben azután, hogy nem kellett írnom, hanem valamiképpen a szöveg diktálta magát. Én az a gyerek voltam, akinek iszonyúan figyelnie kellett arra, amit hall, meg amit lát, és ami, amiről én nem... Már akkor megszenvedtem azt, hogy oda se figyeljek, hanem csak írjam, ne törődjek vele, hogy logikus és -e, timmele lehetséges -e. De ez egy 8-10 oldalas szöveg, amit délelőtt 11, fél 12, és délután 4 óra között írtam meg, úgy, hogy ebben már az összes javítás, ha volt, benne volt, és már le is volt gépelve, és elolvastam, és elsírtam magam, mert azt gondoltam, hogy én ennél jobbat szerintem még nem írtam. És olyan fontos volt, hogy arról írtam, akik a halottak, akik, hogy tehát teljesen olyan volt, tudod, de ez, ez, ez az egész életemet el kellene mesélni. Csak annyit tudok mondani, hogy én hiszek abban, hogy minden ember élete egy óriási jelentőségű tény, felfoghatatlanul nagy dolog. Én pedig a megragadottja vagyok ennek a tudásnak, hogy én történetesen tudok róla, hogy létezem és figyelek arra, hogy mi történik velem, és hogyha sikerül végre írnom pont a Dunasirátot vagyis a most ne az írásra gondolj, hanem erre a fogalomra, szóra, amit akkor alkottam, hogy egy Dunas iratót írok, akkor ezzel kifejeztem, hogy milyen viszonyban vagyok a hazámmal. A nehéz megszólalni, de mégis megkérdezném, hogy van egy nagyon fontos tulajdonságod, amelyik kívülről, úgymond akár hűtlenségnek is tűhet. Ugye mondtad azt, hogy a pályádat úgy kezdted, hogy búcsút intettél a pályádnak, tudnélik a színház rendezői pályának. És ugye volt még egy nagy nagy és fájdalmas búcsú legalább egy az életedben. Ugye te, aki tulajdonképpen az egyik első szamhizdat kezdeményezője voltál, viszonylag rövid idő után búcsút intettél a demokratikus ellenzéknek is, és elvonultál írni. Mi ez a hűtlenség a természetedben? Nem tudom, Vagy már az a is megszöktem. A Hazafutás című regényem arról szól, hogy a szóval szökős vagyok. Megszököm. Úgy is lehet mondani, hogy kiszabadulok. Na most, ha megpróbálok a legmélyebbről szóval válaszolni, bár nagyon nehéz ezt egy rádió műsor keretei közt, az az igazság, hogy nagyon gyakran az az érzésem, hogy az emberek olyasmivel vannak elfoglalva, vagy én olyasmivel vagyok elfoglalva velük együtt, amivel már nem kell tovább foglalkozni, amelyik valamilyen értembe kifújt. Nekem az óvoda is kifújt egy adott pillanatban, a színházrendezés is kifújt, a, a drámaírás is, Megelégeltem, de nem azért elégeltem meg, mert olyan fegyelmez, fegyelmezetlen is vagyok egyébként, ez kétségtelen, de nem a fegyelmezetlenségem miatt elégelem meg, hanem az életvágyam miatt, hogy ott akarok lenni, meg azt akarom csinálni, ami élő. Én most már negyedik vagy ötödik éve. Ö, ö, ö, Saját tanítványaim is vannak, akiknek minden szombaton órás előadásokat tartok, amiket audiókon fölveszek, és terjesztek, akinek csak tudok. Mert azt gondolom, hogy az élő szó, a szabad szó, az roppant fontos. Nekem éppen most ebben az időszakban sokkal fontosabb az, hogy mindazt, amit az életből megtapasztaltam, az életről tudok valakinek átadjam, mint hogy egy újabb kakasfarkat tegyek a fenekem mögé, vagyis írjak valamit, amivel nem tudom én kicsodát. Szóval milyen elszomorít értet, hogy valójában már sokkal kevesebb, kevés, kevesebben olvasnak... Ma már az az, csak az az író, akinek Gonkó van, vagy Nobel díja van, erről szólnak a dolgok, hogy ki mikor kapott, vagy nem kapott, mit kapott, miért kapott, és az nem az olvasásról szól, hanem a piacról szól, és nem az íróról szól, hanem a politikáról szól. És akkor most Szalóki Ági, Nemes, Nagy Ágnes, mit beszél a tengericekornis egy példaképítőt? Imádom! Éltél, hogy, a, hogy volt egy nagy válság, majd egy nagy alkotói válság, és utána jött az emlékezetes Dunasirató. De aki ismeri a, a munkáidat, az tudja, hogy a nagy regényedben, a napkönyvben tulajdonképpen egy válságról, egy alkotói válságról, és annak a kegyelemszerű megoldódásáról, illetve egy életválságról, és annak a kegyelemszerű Szerű megoldás. Hát, hát valójában nem erről szól, szó, de ebben most nem menjünk bele. Jó, el, ez ez a... így is lehet fogalmazni. Egy, egy mondattal uh -huh. inkább arról szól, hogy milyen érdekes az, hogyha rábízom magam az életre, a, a spontaneitásra, akkor születik valami, míg ha én akarok valamit, akkor nem születik De Hát olyan nagyon azt hiszem, hogy nem. Akkor mondunk. ez lehet, hogy ugyanaz igen. Uh, nem mondunk nagyon mást. Amit ezzel kapcsolatban kérdezni akartam, az igen, azt tulajdonképpen, ez, ugye mindenki azt várta akkor, amikor ugye meg menekül a főszereplő, illetve megszületik a mű, hogy akkor özönleni fognak a regények mostantól. Kezdve beáltak egy kegyelem időszaka, és nem özönlöttek. Miért nem özönlöttek? Miért az kezdődött, ami kezdődött a pályád után? Ez nem számunkérés ne érts félre, csak érdeklődés. Nagyon, ért, nagyon értem. Az az igazság, hogy amikor valami a saját véleményem szerint eléggé elítéle, el nem módon úgy érzem, sikerül, akkor nem bírok még egyet tolni, mert már egyszer sikerült. Most például írtam egy hosszú szerelmes novellát, uh, hamarosan megjelenik a Holmiba, amit. Ez volna az úgynevezett erotikus novellá ide egyik. De nem erotikus Jó, ez, hanem okay. szerelmes, rendben, egyszerűen rendben, szerelmes. Rendben. Eh, ha lehet reklámozni esetleg úgy, hogy erotikus, de ne, ne, ne, nem gondolom. Azt hiszem, hogy aki az de erotikát mondád. szereti, az egyszerűen azt, az, az, hogy ez nem erotikus, csak szerelmes. De ha, ne, csak azt akarom mondani, hogy tehát a kérdésedre válaszolva, hogy eh, amikor ezt a novellát írtam, akkor, akkor utána hát hiszen ezt megírtam. Most miért írjak még egy eh, eh, erotikus, eh, szerelmes novellát? Eh, tehát Valahogy, valahogy nekem az irodalom az valahogy egész másképp van, mint a legtöbb írónak. Nekem egyáltalán nem ö, ö, frappíroz, hogy írjak még egyet valamiből. Tulajdonképpen azt hiszem, ha egyetlen egyet sikerül valamilyen műfajban csinálnom, akkor úgy érzem, hogy az életnek egy területet látom, és akkor szeretnék valami más csinálni. Ma már öregen azt hiszem, ezzel szembe kell néznem. De ne, nem, lehet, hogy baj, hogy nem tartom ezt nagy bajnak. Így, így működöm. Én igazán semmit nem akarok számunk kérni, csak nyugodtan. kérdezek. A, de valóban felmerül, hogy hát azért tudom mondjuk, Tóztó is írt két egész pofás regényt. Nem de Nem így a nagyirok, nagyon sok igen, regényt az... írnak, a Dostoyevsky nem tudott megállni. Csak 900 oldalas nagy regényt írt, vagy 13-at, nincs is nála nagyobb prózaíró szerintem, ha csak nem a gogol. De ő meg ugye csak egyet írt, vagy kettőt, vagy hát ugye néhányt, kicsit többet, de nagy regényt igazából csak egyet, meg egy nagy drámát, ha jobban bele gondolunk. Fodor Géza azt mondta, hogy én ilyen gogoly alkat vagyok. Én is ilyen szent fazék lettem, mint a, a gogoly, és eleinte, milyen jó humorom volt. Hát remélem azért valamennyi maradt bőve. Úgy érzékelte, hogy mázi megtértél, és elveszítetted a tehetséged, is Hát gondolod? ugye miután ő nem volt hívő, eléggé nem tudta elítélni azt, hogy én e, hát, hogy is mondjam, foglalkoztat, én nem mondtartom magam hívőnek, de valamilyen értelme egy érintett ember vagyok, és mindegy, erről neki nem volt jó véleménye, de hogy ez is olyan érdekes, tehát, hogy nekem, nekem nem az a fontos, én nem vagyok azonos a társadalmi szereppel, gondolom, hogy épp eszőírókör, ez ezt nem is teszi, de valamelyik írót látogatnak démonok, és azok parancsolják mondjuk, mint egy vagy időként, akit nagyon szeretek Bodorádámnak, hogy ezt most írd meg! Most én hozzám, néha jönnek, nagyon jönnek, de még kétszer ugyanazt nem akarták. Valamiért, lehet, hogy velem nem lehet. Nem tudom. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy a te becsületes ember vagy, és becsületes író, és ezért azt szeret, Na, arról szeret szírni, amit igazán mélyen. Ismersz, és amit igazán mélyen ismersz, az nem a családom, nem mondom, és... hogy a kimondhatja ki magát Jó, Nem szükség. lehet hogy ponthatlanul idéztem, nem akartalak megsérteni. Nem is az kínos, hogy itt el. világos nem tehát azt mondtad, az... hogy, hogy arról szeret szírni, amiről úgy gondolt, hogy igazán mélyen ismered, hogy tudsz írni. pedig a és a a és a szüleidhez fűződő Igen, viszonyod az, Igen, amit igazán Igen. ismersz, és valóban nagyon sokat írtál róluk. Hogyan tervezed? Erről fogsz most már az elkövetkezendő sokat beszélni? Tudtam, nem fogok írni. Ha, ja, nem, tehát a írni szüleimről, hanem? A szüleimről nem fogok írni. Hát nem tudom. Most úgy érzem magam, hogy szép prózát már csak a szerelemről van kedvem írni, mert egyetlen szempontom az írásból az, hogy ha a világ körülöttem olyan, amilyen, akkor a belső életem, a munkám, az legyen ennek az ellenkezője. Tehát igyekszem egy pozitív mágiával magamban a a jó, tehát, hogy valami, valami olyan legyen, ami ellentétes azzal, mint ami felém uszul. Nincs, és azt gondolom, hogy annál kellemesebbet, mint hogy egy öreg író a szerelemről ábrándozzon, uh -huh. nem lehet, e pillanatban nem tudtam még kitálni. Abba a pillanatban, hogy eszembe jut, azt fogom csinálni. No, hát akkor ez nagyon szép végszó volt, ugye évre maga van csak az egy szerelem, ahogy egy szintén jeles, jeles költő mondja, itt az ideje annak, hogy ezzel le is. És a Salóki Ági az csodálatosan túl erotikus lenni. Most hallgassák. Így is lesz, tehát szalókiágival és a szerelemmel fogunk zárni. Ennyi fért mai adásunkba. Kornis Mihálynak mai vendégünknek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jövő héten Marton Éva várja önöket závad a pállal. Én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is köszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok a műsorvezetőt Vári Györgyet hallották, akit pedig még hallani fognak az tehát szalókiági munka után. mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé. És most már a konflis lassan baktat, oda a vén És még néha egy-egy csók is csattan, az se fáj, ha holnap újra indul a gyár.